Хоча власне стежини там не було, просто кущі трохи розріджувалися. І я ступив ще за два кроки. А далі стояла суцільна стіна, в якій можна тільки видряпати очі. Озирнувшись, я зрозумів, що зможу повернутися тим самим шляхом і почав продиратися далі. Можливо, це була звірина стежка? Цікаво тільки, які лісові мешканці її проклали. Чи є тут небезпечні? Навряд. Вовк тепер уже скрізь тікає від людини, навіть у тайзі, хіба ведмідь? Чи є вони зараз у цій місцевості, я не знав, а розпитувати в тутешніх і так мав про що. У будь якому разі, цей звір, мабуть, злякався б пострілів з газового. В роздумах про ведмедів я побачив зліва щось. Рівне. Аби продертися крізь хащі, довелося докласти неабияких зусиль. Це виявилися залишки якоїсь дерев'яної будівлі. Напевно, хати. Вся деревина пообростала мохом. Купи тримався тільки один кут, заввишки до моїх грудей. Нічого цікавого я там не побачив. А далі кущі знову утворювали суцільну стіну пригадалися розповіді про колодязі. Проліше назад я посунув далі. Все-таки це була стежка. Я чітко побачив надламану гілку. Кінчик її ще не підсох, отже зламали її не так давно. Хто міг це зробити? Звичайно, не лиси, не волк. Якась важка велика тварина. Може дик або лось? Я далі продирався їхнім шляхом. Будь-якій звірині притаманна така риса як цікавість, особливо до слідів людської діяльності. Лис, припустімо, переходячи поле, завжди підійде до стопчика заметеної снігом дороги, або покинутих серед поля уламків техніки, щоб подивитися та обнюхати». В цьому мені не раз доводилося переконуватися, читаючи сліди на білій скатертині Нічної Пороші. Напевно, і у цих хащах лось або дик могли прокласти свій шлях поблизу покинутих будівель, що тепер уже були для них безпечними. І хвилин за десять блукання у цій гущавині я знову побачив рештки хати, взруб. Цього разу пощастило більше. Збереглися аж дві стіни, вищий мого зросту, та фрагмент перекошеного даху. Тут росло менше кущів, бур'яни аж до пояса. Пам'ятаючи про колодязі, я вирізав довгий патик і перевіряв ним дорогу перед собою. Ще кілька разів якесь відчуття змушувало мене оглядатися. Але тут я і надалі залишався сам. За весь час лише одного разу мені довелося побачити пса зблизька в день. Там, біля Надлісного, серед кам'янистої дороги, поблизу перекошеної каплички. Щоправда, день тоді мало відрізнявся від ночі. Низькі свинцеві хмари висіли просто над головою, а густа мряка утворювала такі сутінки. Я струснув головою. Зараз не варто було такого згадувати. Обережно просуваючись у високій траві, я знову побачив прогалину між кущами і пірнув туди. Але що це? Просто перед очима несподівано виросла майже чорна дерев'яна стіна з віконцем. Кущі росли так близько, що я побачив її майже впершись у неї носом. Переді мною була справжня хата – «Під дахом!» Вона також уже розвалювалася, але ще якось трималася. А казали, що тут уже нічого не лишилося. Насилу протискаючись між гілками та стіною, підминаючи будяк та дрібне гілля, я зайшов за ріг. Моє серце скажено забилося. Піднявши руку на висоту свого обличчя, я вів нею по вищербленій деревині стіни. Навіть на таку висоту місцями досягав мох. Це була вона. Вищербини в одному місці стали глибшими. З них сипалася трухлявина, але букви ще проглядалися. Ось це У, а ось велике Ю від Юра. Я все таки знайшов дім мішки шамана. Я знайшов його. Хвилювання несподівано вщухло, особливо після того, як я увійшов досередини. Ганок повністю розвалився, дверей не було, підлога зогнила, просто з землі стирчали сухі будь й бур'ян. І що далі? Що тепер? Ось вона, та заповітна хата-чаклуна, винного в моїх бідах, і що? Що з нею робити? Розібрати по колоді. Нічого цікавого в хаті знайти не вдалося. З однієї простої причини там нічого не було. Серед непролазної гущавини стояли голі почорнілі стіни з дахом. Жодних слідів, що тут колись жила людина. Ледве видершись, я оглянув і горище той самий результат. Стеля хати ще якось трималася, а от покрівля за рік-два мала розвалитися. Діри з'яяли просто жахливі. По кутках маса павутиння. І також нічого. Щоправда, тут на горищі знайшлася стара драбина, яка ледве сягала до підлоги. По ній я і спустився донизу. Сусідня ж розвалена споруда, через яку я дістався сюди, виявилася тією самою циркуляркою, де мішка шаман обрізав мені дошку. Там взагалі не було на що подивитися. Ось заради чого я прогулявся в таку далечінь. Ще й у сумнівній компанії. Доходила одинадцята. Навіть якби Губін на такого впорався блискавично, мені залишалося чекати його ще зо дві-три години. Ще раз пройшовши хатою, розгортаючи будь-який, я зупинився, не наважуючись піти звідси назовсім. Дивно, але мене чомусь переслідувало якось підсвідоме відчуття, наче у цій розвалюсі щось не відповідало» і не брак дверей, вікон та будь-як серед хати, не справляли таке враження. Річ була в іншому, а в чому саме я не міг збагнути. Тому й стояв, розглублено озираючись на порослі мохом стіни. Одного разу,